а до квартири добиратись далеченько. Район красний по той бік стиру. Треба буде підшукати помешкання ближче до театру. Чого їй так лячно сьогодні? Лячно, як ніколи. Може заночувати на Прохіні, а чому б і ні? Тапчан вузький, але якось вона з сіткою сімою помиряться. А вже ж так вона й зробить. Але біля чергової уже задавав Хропака їхній робітник сцени. Сценіст, як загадково називав він сам себе. Владько частенько орендував старенький тапчан у вахтерки, щоб не перепало на горіхи від дружини, волів тваризіти в театрі. Вранці він прокинеться, дуже здивується, що так тяжко перепрацювався, аж ноги не тримали, буде задобрювати святу великому чиницю Серафиму, побіжить у крамницю, купить для неї жменю подушечок зі сливовим повидлом, щоб чай солодшим був, навіть проведе свою орендодавицю додому. Але це буде вранці. А зараз прохідна просякнута таким запахом первику, що Дана затолила носа, помахала Серафимі Яківні рукою і вийшла. Вдихнула повітря, що попри морозець уже пахло весною, Озирнулася. Над головою зблискували накапані за день довгі борулі. Наче вигустрені шпаги під ногами також блищала викозана доріжка. Дана завернула за ріг театру. Вийшла до провулку, який можна скоротити шлях до красного. Але не встигла ще й оминути театр, як позаду почувся спочатку обережний, а потім уривчасту нахабний звук клаксона, а ще за мить перед нею зупинилось чорне авто. Якщо магамет не йде к горі, то гора йде к магамету. Такова діалектика. Садісь, мілочка, в машину. Дана заціпеніла. Не могла ні зрушити з місця, ні промовити слово. Чоловік висунувся з тівки і поставив ногу на підніжку. Це був він, Валерій Ткачов. Вона цим кинулась назад, до службових дверей театру. Але Ткачов уже спритно вискочив з автомобіля, перегородив її дорогу, розкинув руки, ніби збирався згребти її в обійми. «Куда? Куда глупая? Робочий дій накончен. Можна перезлідтися? Я тобі такої покажу?» Вона закричала. І тієї ж миті висока постать відірвалась від стіни театру, і схопила нападника за комір. Удар, і той уже скорчіс на талому снігу, скованому після відлиги тонким крижаним панцирем. «Ти на кого руку поднял, гад!» «Тебе ж тепер хана! Я тебе із-под землі достану і урою!» «Біжимо!» Рятівник схопив Дану за руку. «Не оглядайся не бійся, він не побіжить, а машина через двори не проїде!» Щось просвесіли біля самого вуха, моторошно противно, але вони вже завернули за ріг будинку. «Куди ви мене тягнете? Мені треба додому?» – спробувала вирвати руку. «Ні, якраз на квартиру тобі не можна. Товариш Ткачов найперше нагряне туди». «Звідки ви знаєте, що я живу на квартирі і що?» С -с -с, «Я вже старий і тому багато чого знаю». «Те ж мені старий». Дана засміялася, але сміх вийшов зовсім невеселий. Вона вже упізнала Арсена, того самого, який, якого її пан комісар Ліндовський показував на фото у тюрмі, тільки там Арсен Вірченко був з чорною борідкою і, мабуть, через те здавався старшим. Того самого, з яким нібито вона стояла в обнімку біля безкового куща. Того самого, який місяць тому подав їй своє скромне пальто у гардероби і відтоді зачастив до театру, постійно пронизує її своїм жагучим поглядом. Нараз вона бачила його і на вулиці. Але чому він опинився такої порибілі театру? Стежив за нею? Навіщо? Чого йому треба? Пам'ятаєш що пані, яка в міському саду назвала тебе Олесею? Арсен стиснув Дане долоню, ніби боявся, що після почуту вона спробує втекти. Дана справді рванулась, але зрозуміла, від нього не тічеш. Та й чи варто? Я Дана. Знаю, що не Олеся. Дуже добре знаю». Але Софія Романівна цього не знала. Та я б і сам не повірив, якби моєї Олесі немає. Ти не можеш бути нею. Але хто ти? Дана Ясницька. Ясницька? Річне у прізвищі. Хто ти? Людина. Була акторкою в театрі Миколи Певного. Співала, грала на сопілці. Тепер гардеробниця. Теж мені таємницю видала. Тобі твоя мама часом ніколи не розповідала що була знайома з ройовим Михайлом Радичем. Райовим? Так, командиром роя у війську січових стрільців. З командиром моя мама була селянкою, а не вояком. А поза війною. У нашому селі був учитель, пан Михайло. присвячений ніхто не пам'ятає. Пана учителя, моя мама і тато знали, так же, як і всі у Туричах. аж ж бачили, пізнавали в обличчя. Але мама ніколи не ходила на його уроки. Її тоді було вже за тридцять. Вони з татом на той час прожили разом багато років. Та й не дуже її цікавила наука. Тато казав, що кілька разів ходив слухати пана учителя, бо він навчав українською мовою, і це було дуже незвично. Але якщо моя версія розвалюється тоді, яка версія? Тану, я не вірю в містику. Коли Софія Романівна розказала, Розумієш, я подумав, що їй сталося. Тожила вона дуже за Олесею, От і побачила в схожій на неї дівчині свою доньку.